مرجاني صناع حياتي اقمار الليلي منار الهداتي انا مرجاني صناع حياتي اقمار الليلي منار حياتي فزالوا صباتي وصاروا بذاتي نشيد حياتي قوانا بعزم الابات قوانا بعزم الابات ايا العمر يمضي ورا من وقال ربنا في كتابه كريم بعد عذب الله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُوْ مُسْلِمُونَ Zahvala pripada Allahu Subhanahu Wa Ta'ala koga naš gospodar na pravi put uputi zaista je upućen a koga ostavi u zabludi neće mu naći nikoga ko će ga na pravi put uputiti svjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha Subhanahu Wa Ta'ala i da je Muhammed aleyhi salatu wasalam posljen je lahov poslanik poslan za istinom naš gospodar je kazao u svojoj plemeni toj knjizi ovi koji vjerujete bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačiji osim kao muslimani a zatim assalamu aleykum wa rahmetullahi wa barakatuh zahvaljujemo Allahu tebareke wa ta'ala koji nam je olahšao, koji nas je poživio i ponovo sakupio na ovom ubarač mjestu, da nastavimo govoriti o njegovim lijepim imenima, savršenim značenjima njegovih plemeniti i uzvišenih osobina. Začara sa kogoda govorit o novim imenima, o imenima za koje učenjaci kažu da su jedna od najpoznatijih Allahovih te barake ta imena. Mojuti moramo se svrt na na predavanja u kojima smo spominjali nekoliko zadnjih Allahovi subhanahu wa ta'ala lepi imena. A to je ime El Aziz. Zatim El Jabbar. Nakon toga, zadnje i posljednje predavanje je bilo El-Mutakebir i El-Kabir. Svi ste, alhamdulillah, shvatili i razumijeli značenje tih velikih velikih Allahovite bareka ve imena. Međutim, već dolaze dva, dva imena u nastavku sure El-Hašr gdje Nakon 23. ajeta, u 24. ajetu, Allah Đerašanu spominje jedno novo ime. A kazali smo, ko nauči 23. ajet, sura Al-Hashr, naučio je koliko Allahov imena? Deset. Jedan ajet, Allaho ekber deset imena. Ajet koji dolazi poslije toga, islo tako ima određen broj Allahov lijepih imena, A prvo od tih imena koje se spominje jeste El-Halik. Znači, večerašnje ime koje ćemo govoriti jeste El-Halik i drugo El-Hallak. Koji je večernica od Halik. Svi je poznato da ono nosi značenje stvoritelj. I zato je jako bitno upoznati stvoritelja. Ko je taj stvoritelj? Ko je zaslužan da se obožava? Onaj ko nas stvorio i sve što se može vidjeti, golim okom, a tek u nošu se ne vidi. Gospodar znači je stvorio i vidljivi i nevidljivi nevidljivi svijet. Allah subhanahu wa ta'ala je pojasnio svojim robojima, draga braća. Koga treba obožavati? Kako i na koji način trebamo robovati. I to je pojasnio u svojoj plemenitoj knjizi Kur'anu, a također u sunetu poslanika s.a.s.a.s.a.s.a. I Allah Đelešanu ukazuje da je on zaslužan, da on bude obožavan, da se njemu i bade čini, samo njemu, isključio Allah, te baraka ve ta'ala. Zbog čega? Pa zato je on, subhanahu wa ta'ala, naš stvoritelj. Nas je stvorio. Čovječanstvo je stvorio. I to isključivo radi jedne svrhe. A to je da se njemu i badećini, da, da se ovom Subhane Ovatala obožava, da se njemu približavaš svojim riječima, svojim dijelima, svojim postupcima, tajnim i javnim. Ono što ti je nutrina, ono što ti je u prsima i ono što ti je najavi. Za svim tim dijelima, znači i srčanim, i jezikom i ovim drugim postupcima vanjskim, jeste sve potvrda da se on subhanu wa ta'la obožava, da se njemu robuje i da se od njega priželjkuje i očekuje onaj uspjeh u vječnoj kući, a to je kuća, kuća džaneta. Allah Đelešanu ukazuje pa kaže O ljudi, prisjetite se Allahove blagodati prema vama. A koja je to Allahovu subhanahu wa ta'ala blagodat prema nama? Zatim kaže, Hel min khalipin gajru Allahi jeruzukukum minas semai val ard Da li postoji drugi istvoritelj pored Allaha koji vas obskrbljuje iz nebesa iz zemlje, subhanahu. Blagodat je Allahovu subhanahu wa ta'ala Sjeti se Allahove blagodati koji ti je dao, tvoj život, tvoje tijelo, tvoj pogled, vid, sluh, sve što ti Allah subhanahu wa taala podario, a nikada ih ne možeš niti izbrojati, niti prebrojati. Sjeti se svih ti blagodati. Zatim taj isti gospodar ukazuje da je on stvoritelj, da li postoji drugi stvoritelj koji će ti dati hranu, koji će te nahraniti, koji će te napojiti mimo njega subhanahu wa taala? Znači da tad ne tu hranu ti je spusti iz neba ili, ili iz zemlje. Pa kaže, la ilaha illahu. Nema i ne postoji drugo božanstvo koje je zaslužo, da se obožava osim on, subhanahu wa ta'ala. I na kraju završava pa kaže, fe enna duk fekun. Pa kuda se onda odmećete, kuda se okrećete, zašto to zapostavljate? Zašto ne stanete, ne razmislite o tome i našto on, Sumhanova Tala, okazuje i upućuje. A to je da promisliš, da razmisliš, da se prisjetiš, ko si, šta si, odakle si. Odakle ti? Ko je te učinio da uđeš ovdje? Ko je taj ko te stvorio? Ko je taj ko je zaslužan da mu kažeš hvala na tome? Ne i niko drugi dragi brate i cijena sestra, strosim osim Allah tebareke ve ta'ala. On je taj koji nas učinio da smo ovakvi kakvi jesmo. I upravo je on taj stvoritelj koji stvara a on je divan i najljepši stvoritelj, i najljepši stvara. I niko ne može niti postoji, niti će postojati ko će moći da stvori poput gospodara svjetova Allah tebareke ve te ta'ala. I najveći znakoj koji on te bare kevetala stvorio su nebesa, nebesa i zemlja. To su najveći Allaho i Subhanovoj tala znakovi. Da čovjek uvidi da postoji stvoritelj. Da postoji stvoritelj koji je stvorio i nebesa i zemlju. I ne radi se jednim, jednim nebesima. Tu se radi, dragi brate, o sedam nebesa i sedam zemalja. Kada čovjek promisli i razmisli o samo tome, Dolazi te spoznaje velike, koliko je gospodar svjetova, koliko je on subhano tala moćan, koliko je snažan. I zatim ti glavu okrećeš, dozvoljavaš sebi da ga ne obožavaš, da mu i badet ne činiš, da ga zapostavljaš. Ili naprotiv, da ga vrijeđaš, kao što mnogi danas činje. I mnogi na Dunjalku, kako je opisano u Koranu, su oni koji ne vjeruju. I to je takvi su, znači, mnogi od ljudi ne vjeruju. Ali mi vjernici smo sa onima koji su većina po pitanju svih Allahovih stvorenja. Jer Allah Jalešanuhu kaže da ga obožavaju istomnici, nebesa istomnici zemlje. Što znači da smo mi većina, ali po pitanju ljudskog roda, čevječanstva mi smo manjina. Mi smo manjina. Allah dželešano kaže na ovaj veliki ajet i znak pa kaže: Em huliku men gairi shay'in Zar su oni bez stvoritelja stvoreni? Ili su sami sebe stvorili? Allah dželešano pita: Pitačevićanstvo, pita su oni koji imaju sumnju, da li su oni znači bez stvoritelja stvoreni? ili su sami sebe stvorili. Na koji način smo mi tu? Kako smo došli? I možemo mi pokušati, znači, ljudi koji neće da vjeruju, da pojašnjavaju na različite načine, ali će pobjeći od prave suštine, prave istine, znajući da bježe i znajući da ono što tvrde nije istina. Da priroda nikada ne može stvoriti, nego da je gospodar prirode stvorio. i učinio da se u ovom kosmosu i na dunjanu i u nebesima i zemlji nalazi ono što se nalazi i među svakogoj pojasne posje. Pa kaže gospodaru nastavku: Em khalaqu as-samawati Da li su znači bez stvoritelja stvoreni ili su sami sebe stvorili? Pa nastavlja pa kaže ili su oni ti koji su stvorili nebesa i zemlju Svakom holiku, svakom silniku, svakom inači, svakom onom koji glavu okreće, želi istinu, Allah dželešano upitala pitanja. Da li je bez stvoritelja tu? Ili je sam sebe stvorio? I da li je uopšte mogao stvoriti nebesa i zemlju? Kako na jedanput da se nađu i nebesa i zemlja? Dali su stajao to učiniti? Zatim kaže: Bel la yuqinun. oni neće da vjeruju. Neće da vjeruje. Aladjelešanu šalje znakove, šalje virovijesnike, poslanijke, spušta knjige, poziva da povjeruju, znači daje šansu. Aladjelešanu je svog onog univerzalnog znanja o kojem smo govorili zna da ta srca su takva kakva jesu, ne žele uput. Aladjelešanu je znao kako će Faraon završiti, ili tako? Ali je do zadnjeg trenutka slao Musa Ali i svatio sam da ga poziva. I on je začet bio istin. Nije htio da jere. A svi znakovi koji nas okružuju, koji su iznad na nebesima, u nebesima, na zemlji, sve ukazuju na gospodara jednog stvoritelja koji je to skladno i na najljepši način, najljepši način stvorio. Zatoaj ovaj lahoru bubijet gospodarstvo u stvaranju. Kako učinjenjaci kažu, obuhvata 5 stvari, znači da mi shvatili njegov rububijet, njegovo stvaranje, obuhvata 5 stvari. Oni koji zapisuju, neka zapišu. Prva stvar jeste sifatul halek, svojstvo stvaranja, da gospodar Svjetova znači ima osobinu svojstva, svojstvo stvaranja, i to je već ono našo tema u kojoj mi govorimo. Drugo, sifatul muljk, a to je svojstvo apsolutne vlasti koje smo spomnjeli u Allahom te barekve tala imenu el malik, malik, malik. Zatim treća stvar jeste svojstvo uređivanja, uređivanja i činjenja da bude sve u skladu, a to se zove sifatu tadbir Wal hejmene. Zatim sifatu ihja, da lađašan posljeduje svojstvo o, o, o, oživljenja, da oživljava iz mrtvi stvari i čini ih živim, I to je četvrta, četvrta njegova osobina u, u rubu bijetu. I peta stvar jeste sifatu i mater, da je on taj koju smrčuje, oduzima život svim onim stvarima kojima je on dao Subhanova tala, dušu i život. Zatim ona isto tako obuhvata sifatu baz, znači proživljenje. I isto tako obuhvata okupljanje na danu mašara sveto rububijet gospodara svjetova, koji možeš da shvatis i zaključiš kroz ova imena o koje mi kazujemo. Znači, to je 5 stvari na koje ukazuje na koje ukazuje Allahu tebarekeba ta'ala rububijet. Nakon svega toga, kada čovjek svati i vidi našo gospodar svjetova ukazuje, kako moć ima, kako moć ima, kako onda može dozvoliti da da ga ne obožava, da mu ne robuje. Ova je što na početku kaže, ja e ejuhannasu, o ljudi, sve ljude poziva, ne kaže o vjernici, nego o, ljudi, sjetite se Allahove blagodati prema prema vama. Što znači da su ti ljudi u gafletu, u nemaru, pa i gospodava svetova poziva da razmisli o stvoritelju koji je stvorio njih, podario im sve te blagodati, sjeti se toga, pa mu budi zahvalan, učini mu srđu, robuj mu, obožavaj ga, jer on taj koji je zaslužan, zaslužan da da mu se i bade, i bade čini. Allah, drugo kaže ja rifune ni drugom mjestu kaže Oni znaju Allaho je blagodat, spoznali su Allaho je blagodat, ali ih poriču. Kako ih poriču, ne zahvaljuju nad tim blagodatima. Ljudi danas kad kažu potvrdi, da je gospoda sveta podario to. Dao mi je vi, dao mi je sluh, život, zdravlje, alhamdulillah. Auto, kuću, ženu, tijacu, sve ti gospodar, ti to potvrđuješ i znaš. Međutim, negiraš te blagodati onog trenutka kada nisi zahvalan na njima. Kada nema šukra, nemaš hamda, ne zahvaljuješ i neslaviš, ne slaviš, ne gospodara svjetova koji ti je, koji ti je to podalio. U tom trenutku ti negiraš te blagodati jer si postao nezahvalan na tim istim blagodatima kojima ti gospodar, gospodar svjetova daje. Učenjaci kažu, kad Allah Jenašanu kaže u ovom ajetu, da li postoji, znači, Helmine, Halik, Gairullah da li postoji neki drugi stvoritelj mimo Allaha subhanahu wa ta'ala koji će vas obskrbiti, koji će vam dati obskrbu, hraniti i pojiti, kao da potvrđuje da nema drugog istinskog stvoritelja osim, osim Allaha subhanahu wa ta'ala i s druge strane ukazuje i potvrđuje da je on jedini taj koji opskrbu daje, niko drugi. Rizk koji imaš, koji uživaš i jedeš i piješ u svemu, sve te blagodati, sve su one od gospodara Allaha Subhanahu wa ta'ala. On je jedini, znači taj rezak o kojem ćemo mi ako bo da nekada, nekada poslije. Allah Đelešanu prvu naredbu koju je naredio u svojoj plemenitoj knjizi, Na početku sure Al-Baqara jeste ajde kaže Gospodar svjetova ja jeuhan nas ubudu O ljudi obožavajte vaše gospodara koji je vas stvorio. Na šta ukazuje? Ukazuje na tvoje postojanje. Ko te je stvorio? Otakle si? Ko je taj koji je učinio da budeš na dunjalu? K'o ti je učinio postojanjem? K'o te je učinio da se pojaviš u ovom svijetu postojanjem? Vidljivi stvari. Allah Čelešan. Zato je on taj koji je zaslužan. Allah kao, o ljude, obožavajte onoga koji je vas stvorio. I ne samo vas, nego kaže, i svojne koji su prije vas. Svojne koji su prije vas. Na kraju završavale te takun svetu ukazuje da trebaš biti bogobojazan, da se Laha trebaš bojati, njemu i bade činiti, njemu zahvaljivati na tim blagodatima, jer onaj koji nije stvoren i onaj koji nije došao na dunjalog, taj neće osjetiti šta je vječnu kuću. Gdje koji visi postojali, može takavu učuđeneti, ne može, nego je dunjalog znači jedan sebeb kroz koju ćeš proći kuću i inšala zaslužiti vječnu kuću uživanja, a da nisi A da nisi slučajen, znači, određen da postojiš i nisi stvoren, nikada ne bi doživio ono, jel, gečno uživanje. U kojoj kući smrti nema. A gospodar je zaslužan da, da se, znači, pohvaljuje i zahvaljuje nakon kako njemu dolikuje, jer nas je učinio, znači, takvim kakvi jesmo stvoreni i je, l'hamdlo, još upučeni. Jer upučeni samo može se sačuvati i ući u tu vječju kuću uživanja. I taj stvoritelj, Halik, je jedini zaslužan da mu se ibadat čini, da se on pohvaljuje, zahvaljuje na najljepši način da se veliča. Kako njemu Subhanahu wa dolikuje. I zato kažemo Alhamdulillah, Alhamdulillah na tome. Zati kaže gospodar svjetova Allahu haliku kulli še' Allah Jilashani, je stvoritelj svake stvari, svaku stvar, sve što vidiš, gospodar svjetova je stvoritelj stvorite toga. Vahu ala kulli še' in vakir. I on je zaštitnik svake te stvari. Allah sve što je stvorio, on je ujedno i zaštitnik svake te stvari. On je čuva. On je pazi. I mi ćemo to rati sljedeće, Allahu i Allah te ve imena. O debbu Abdurrahmana il Sulemiya rahimahullah kaže da je poslanih sallahu alaihi wa sallam kazao La ta'ate. Nema pokornosti lil mahluk stvorenju la, u jednom rivajtu imama Ahmeda u nepokornosti Allahu te Tebarekevet Allah, u drugom rivajtu halik, u nepokornosti stvoritelj. Što znači da je Gospoda tako jedini zaslužan da se on i njegova pravila cilnije i poštuju naredbe da se izvršavaju i zamljeni da se kloniš, šta god od stvorenja Kogod da ti naredi nešto da učiniš što je u suprotnosti onoga što tvoj stvoritelj traži i zahtjeva od tebe, ti to odbijaš, ne prihvaćaš. Nego gledaš Allaho, Allaho emr, njegovu naredbu, njegovu zabranu. Sve staljaš na vagu toga, sve što se poklopi sa tim ti to prihvataš i radiš. Jer zašto? Allah šlan je zabranio znači nepokornosti. Poslani sa Osanom kaže, nema pokornosti stvorenju u nepokornosti stvoritelju. Kogod da bio, roditelj, familija, prijatelji, bilo ko, niko se ne pošti i kao što se cini pošti gospodar Svjetova. A gospodar Svjetova, onaj koji je El Halik, koji je stvoritelj svih nas, on nas najbolje poznaje, zna šta vam najbolje jel, odgovara, Tako da on ta pravila koja je postavio nikom zulmom se neće činiti. Ako budeš izležan se i pridržavao njegovih pravila koji postaju u Kur'anu i Sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nikom nećeš nepravdu učiniti. Tako da ne se bojati to što ćeš učiniti nepokorno stvorenju. Nećeš se bojati da će to biti nepravda prema njemu. Nijog slučaj. Ako budeš pravedno i onako kako Gospodar sve to zahtjeva od te postupka Ala ti, po suo nahođenju nekad ovako nekad onako pokušava svojim znači posumnseno da pogodiš da potrefi je u li dobroj linije ta ćeš nepradu učiniti. I prema tome kojem znači nepokorność činiš, a isto tako nepokorność činiš gospodaru, gospodaru sveta. Je radi žela koja nemaju znači osnovni znanja da je to ili dozvoljeno, zabranjeno u Kur'anu i suretu poslanika sallallahu sellem. Ovo ima li khalik je zabranjeno da se čovjek opiše takvim imenom da se nazove bilo ko jer vidimo da onaj ko je stvoritelj gospoda sveta i on jedini je zaslužan da se nazove i opiše tim velikim velikim imenom poput imena Allah poput imena Rahman i druga imena koja smo koja smo spominjali načela te bare kvalita posjeduje specifična određena imena koja niko nije, znači nikome nisu dozvore da se opiše njima i da se nazove Radunjalku, ostaju samo određena za gospodara svjetova, dok druga postoje imena kojima se čovjek može opisati ili stvorenje takvim istim. Međutim, ovo halepa u arabskom jeziku postoje, znači, postoje više značenja. Šta znači halepa? Mi znamo bosansko kada neko ne kaže ovo ha, kaže naše. ha, Haleka bi ispalo, neozumila, znači, obrijati nešto. Znači, koliko je opasno izmijeniti harf u ovdje, haleka, jer imaš, ajta, haleka sema On je stvorio nebesa kada bi došlo do izmene, da kadaš, haleka, bi značilo, neozumila, obrijao, obrijao nebesa. Što znači, treba čovjek da pazi kako, kako izgovara harfove u arapskom, arapskom jeziku. Prvo značenje haleka u arapskom jeziku je da su Arapi imali običaj da tu riječ koriste za stvari koje su pohabane, istrošene. Odjeća Od koja je stara, prijedmeti koji su stari imali opće govoriti haleka. Znači stvar koja je stara koristili su tu riječ. I uvijek u arapskom jeziku, znači kako su Arapi koristili izraze, pomažu nama da shvatimo, znači, njihovo značenje u šarijetu, u šarijaskom značenju. Zatim drugo, al iđalj, a to je stvaranje. I većina ajeta govori, znači, misli se, u Kur'an koji se kaže halaka, da se misli stvoriti. Stvaranje, odnosno da učini nešto što nije postojeo, da postoji u svijetu postojanja. Pa Allah Đelešanu ima nekoliko načina kako je stvarao nešto stvoriti nešto, a da prije toga nije postojalo. To ima znači i značenje Halaka i El Elijjad, da stvori nešto što nije prije toga postojalo. Kao što je primjer čega nebesa i zemlje, ali čovjek kada je stvorio prije toga zemlja i nebesa nije postojala, niti je postao nešto slično njima. Drugo gospodara svetova kada stvara, stvori nešto što je slično drugom stvorenju. Znači, postoji sličnosti poput nas, Ljudi, jel, svi smo sa određenim osobinama slični. Postoji glava, na glavi dva oka, nos, usta, uši, jel, ruke, noge, tijelo. Međutim, sve u svemu postoje razlike u tom. I to je savršenstvo gospodara svijetova. Znači se koliko je ljudi, a svi ti ljudi su različiti. I zato se kaže subhala, jesu subhala. Zatim, treće je značaj je takdir. A takdir je odredba da nešto predodrediš, promisliš, pa da posle toga to isto uradiš. To ima značenje. I zatim za zadnje značenje da ima izvrtanje istine. Istina je prisutna, istina je jasna, ali ti je iskreniš, izvrneš. Učiniš istinu na istinu. I to je znači, gospodar svetva pojasnio, gdje kaže ma se me nabihaza filmilnete ahilati in Haza i Lehtila. ovo štovi kazujete nika to is spočilu u načim našim generacijama, nego vi to što tvrdite je očita laž, na či istinu su nazvali, nazvali da je laž. A za stvaranje da može nekada značiti da postoji da čovjek promisli i razmisli, pa nakon toga da dođe, da dođe do toga, do nje, da se ideja znači sprovede u njegova, se to kaže o tahulukune ifka, i kvori se tahulukuni. Što vi znamo, znači u Bosanskom bilo bukvalo, vi stvarate, stvarate ideje, jel? Međutim, tahulukune, vi izmišljate ifka, laži, a to je znači što u pozadini mozaka da radi, jel? prvo osmisli i smisli, pa zatim slijedi da to kaže, znači da gospodar svetova i prije nego što je stvorio, odrijedio je, odrijedio je, znači šta će stvoriti, znao je, imao je, znači u svom znanju, to. I zato ćemo uvijek učerać jednu vesela koboda spomenuti koja je jako bitna da bi se shvatilo Božije, Božije određenje, odnosno Allah'u v.t. odredba kako i na koji način, znači da se shvati i razumije. وقال 50 اذكروا الله تبارك وتعالى ايمه اتو سوره حشر 24 في يجا المصور الله الخالق الباري المصور تري منه الخالق الباري المصور الباري المصور شو معناتها كوبد odje ćemo znati šta znači Halik, da li se misli na stvoritelja ili se misli na nešto drugo. Znači ovdje ima značaj, kako učenci kažu, el Halik onaj koji određuje, koji je odredio šta će se stvoriti. Jer sljedeći ime, Elbari, znači ima značenje drugo, a to je da onaj koji iz ničega stvara, Elbari koji iz ničega stvara prije toga je već odredio šta će stvoriti. Treće ime dolazi, El Musaulir, koji ono što iz ničega stvara, oblikuje i daje savršen oblik. Jeste razumili? Znači, Elehalik, on je stvorac, stvoritelj, ali on taj koji je odredio, pa iz ničega stvorio, zatim to što je stvorio, savršeni, savršeni oblik, to istoj stvari podario. Tako da odje i značenje u Ajitima ono što su spomenuli treći od značajnih takdir odredba prije prijestvaranja <tak> Allah <Đe> dželešano kaže: "Volaqad halaqnakum summa sawarnakum mi smo vas stvorili a zatim vam skladne oblike oblike dav" znači mi vas stvaramo a zatim vas oblikujemo kako Gospodar svjetova To hoće. Ibn Qajim Rahimahullah kaže kada Allah nešto želi da stvori to odredi svojim potpunim znanjem i svojom potpunom mudrošću. Pa zatim kaže zatim to učini da bude postoji u svijetu postojanja u onakvom obliku kakvom On subhanahu wa ta'ala želi. I to je dokaz znači za razumijevanje ova tri tri navedena imena. Ibn Qajim Rahimahullah znači kaže El Halk, stvaranje u ovom ajetu ima značenje odredbe i proračuna. Zati sljedeće El barru, izvršenje toga što je on Subhaneo Tala odlučio da se desi. I na kraju, znači El Musawir je onaj koji ostvaruje ono što je odredio, što je stvorio, kakav će oblik ta ista stvar da ima. El Haali Kul Bari El je već osoba onih imena kojima ću mi jako boda govoriti govoriti drugi put. Zašto? Zato što Gospodar Svjetova kaže Fi surati maša I on je taj koji ti daje oblik kakav on te barekebe tala hoće. On ti daje, znači on ti je dao taj lik koji posjeduješ, tvoj oblik, tvoj sklad, kako je on Smohaneva tala htio. Zato nema znači tu da se čovjek ljuti i nema pravo da kaže zašto sam, takav, zašto sam ovakav kakav jesam. Gospodar Svjetova koji je savršen Koji je Halik stvoritelj, koji se ne pita šta radi, zašto to čini, tvoje da kažeš Alhamdulillah na životu kakav je na obliku, kakom je za izgledu, kakav je za mu se zahvaljuješ, jer savršenstvo će doći gdje? U džennetu. Savršenstvo će doći u džennetu. Koliko se spominje ova uzvišena Allah-u Tebarek i imena u Kur'anu? Al-Halik se spominje na jedanjez mjesta u Kur'anu. Al-Halik se spominje na jedanjez mjesta u Kur'anu. Prije svega u suri Hašr 24. ajd koji smo sad citirali, zatim sura Mu'minun 14. ajd je kaže i neka je uzvišen slavljen Allah stvoritelj koji najljepše, najljepše stvara. Zatim halak se isto tako spominje u Kur'anu samo na dva mjesta gdje kaže Inna -alim. zaista je tvoj gospodar al khalak stvoritelj sveznajuci alalim isto tako na drugom mjestu Allah dž.š. kaže belaha huval khalakul u suri Asin 81. prvi ajet a ovaj prije tog ajeta bio hijr 80 86. ajet značenje kada se odnosi na gospodara svjetova kazali smo da posto jeziku četiri značenja u većini slučajeva kada se spomene spomene u kur'anu halik ili haleka ima značenje e, stvoriti. Ima značenje stvoriti. Neki od tih ajeta su djelal šan kaže: "Elalamirau anna khalaqna lahum mimma 'amila taydina an'ama fa hum laha Zar oni kažu ne pogledaju. I ovdje izbat potvrđivanje da Gospodar sveta ima ruke. Ovaj ajet znači u prevodu ne znači takav prevod. Evala mirav ena haleqna Zar oni nevdje da smo mi stvorili za njih, za čelječanstvo, za ljude šta? Kaže mimma amilet ejdina Ono što su naše ruke učinile, naše ruke što su stvorile Šta su učinile en amen Stvorile su njima stoku Da one takva, znači stoka se može koristiti, da se može njima raspolagati da se mogu jahati i u druge sve koriste. I ovde Gospodar svetova znači navod mimma amiret ejidina, odnosno što su naše ruke učinile. Znači Gospodar svetova ovdje pripisuje i potvrđuje da da on subhanahu wa taala posjeduje posjeduje ruke. Zatim kaže inna kull shay'in khalaqnahu bi qadr. Zajsta kaže mi sve smjerovom stvaramo. Precizno sam, sa on stvara Allah džalal ono znači ovdje ukazuje da on stvara i ovdje kako džal halaknahu ima značenje stvarati nema značenja kojeg takdir nema značenja odredbe neki su drugi ajeti koji su povezani sa odredbom kao što ćemo kada. Zatim kaže vahalaka kulle shay faqaddarahu taqdiran a on je kaže sve stvorio i kako treba uredio Zatim Gospodar kaže kema bada'na awwal khalq in nu'idu Kao što svoj prvi put stvorili kaže mićmo ponovo nakon toga i proživjet suma Zatim obeća va'den aleyna i ovo je naše obećanje da će ljudi posle smrti ponovo biti proživljeni pa zatim kaže inna kunna fa'ilin a zaista su mi kadr to učiniti Allah ješao nekadar je to da učini i nema sumnje u to Zato je taj rububijet i vjerovanje u rububijet jako, jako bitan. Znači, Elašan je stvorio nas, zatim će nas usmrtiti, zatim će nas ponovo proživjeti i niko ne smije sumnjati u to. To je vjera. Vjera, znači, koja traži od nas i zahtjeva da čvrsto vjerujemo u dan proživljenja i vraćanje gospodaru, gospodaru svjetova. Zatim drugi ajed, opet alate barek ala, potvrđuje Ali ukazuje kako je stvorio Adama Ali Isratu Veselam. Znači, stvorenja izdvaja Adama da je njega stvorio svojim, znači dvijema rukama. Allah Đelšanu kaže, Kale ja iblisu ma mena ken tesđu delima haleptu bih edei. O iblisu gospodar mu kaže, šta te je ispriječilo da učini seđu onome kojeg sam ja stvorio sa svoje dvije ruke pa onda je ta lašans nebesa i zemlje a ljudi pripisuje Adama posebno da je on stvorio Subhanu Tallaha sa svojim djema rukama veličanstvenim onako kako njemu te barek vetala dolke pa kaže estekberte em kunta minal zar si posta oholik i se smatraš uzvišenim ali Danas, Dallas našli kadotpia istinu i stežu gospodaru svetova da ga prihvate kao gospodara ili od jedne ili druge kategorije znači. Ima da se oholi, da se oholi ne. ili se smatra da je toliko uzvišen to uopšte nespeto, on to ne može sebi dozvoliti to je poniženje za njega da pa ne gospodara svetova nasedge. Treće ih nema. Kada mu predočiš i kažeš kako ćeš pisati njegov halj kao glavu okren Ima nekada stanje kada je čovjek lijen, ali to je stanje kada hoće i neće, nekad hoće, nekad neće, teško. Ali onaj koji odbija u osnovi da klanja i da pada gospodaru svjetova, i, znači kod ima sigurno velika doza oholosti i druge srede da se on smatra velikim da ne može. Zašto? Zato što opisuje ljude koji to rade, da su zaostali, se već popili na mjesec, odaju po mjesecu, a ti još uvijek u Jordanu jedne prilike. Otac poslao sina na škola i ja otišao u Ameriku, završio fakultet, deseta godina se zadržao, vrati sa to, znači priča koja je sigurno, ja sam u Jordanu, prenosim tu priču i kaže, onaj, otac kad mu je došao sin, zapad pri njom, Reč promjen, nema galabije, nema ništa, znači neobičajništa, rapimo je kod sebe. I, e, proti iz obradovala, familija se iskupila se priječaju kako u Americi stanje, on sve to na, na najljepši način pojašava, budi njima emocije da i oni jel, jednog dana hodaju tamo. I e, kažu Allahu akbar, Allahu akbar, e zani sa svi strana poče, pošto u isto vrijeme tamo, znači, džamije su povezane, Na jedan običan, znači, Kastop von Sin Džamio uči Ezan, u isto vrijeme, znači ne svaki hođe da je zadužen za svoj nego on samo upala preko radija se emituje, tako da u Sin Džamio isti, isti Ezan se uči, osim možda u nekim gdje stvarno ljudi hoće onaj da uče. To je bilo 1998, 1999, ne znam danas, onaj, i kaže, ajmo sine vrijeme idemo u Džamio, kaže mu, pogleda Otca, po... kaže, vi još uvijek kaže, U zemlju dola, kaže, neće se još, brat, kaj ljudi kaj po mjesecu hodaju, Kad došli i dostini takva dostignuća, a kaže, vi još uvijek tapkate u mjestu. I otac stigna, ozbiljno, kaj se radiš, Ka kaže, ja sam bolno, pa mi uspjeli, mi ovo, mi ovo, Amerika, da? Skoči otac uzme rože za kulje sine. Znate tu, skoči za kulje sina. Ne pričamo, jel, opravdan razlog ili nije? <laughs> Nego, znači, vidim šta je učinio zapad od njega. A otac subomora na vjeru. I zna u, št, uložio trud. Znači to... Koje godine njegova života je ulagao, zalagao da bude Allahov rob. On otišao tamo, znači postao murted. To je znači murted. Jer se smijava i sa propisu, i sa vjerom, sa... Ali otac uzao onaj hukmu svoje ruke, što znači nije dozvoren. Treba kadija pa kadija posle to da sprovodi. Ali on, znači, nije se mogao buzati. Nego skočio i zakvao svoga sinja. Takvi slučaj ima puno. Znači ikada djevojka, onaj ode od kuće, ne želi da bude ta ili kao da se ponaša kao musimanka vjernica, pa pobjegne, pa učne ono što znači nije nikom slučaju dozvoljeno bluz i nalug. U oravskom svijetu se često desiti znači da otac ubije, ili čerku ili sina ako okaljaju znači, ili din ili dinim i čast. To se dešava, znači to je često pojava koja se dešava koni. Međutim ovdje Vidimo znači da Gospodar svjetova Adema ali svatulo sala je stvorio sa svoje sa svoje dvije ruke. Ibn Gerir kada spominje ovu predaju kaže da je ovo je potvrđivanje da je Gospodar sa dvije ruke stvorio Adem ali svatulo sala. Zati navodi predaju od Mudžahida koji je čuo od Ibn Omara radijallahu anhu da kaže i ovo je znači jedna od stvari koja je jako bitna gdje kaže Ibn Omar radijallahu anhu Allah, u, Allah u, je stvorio svojim rukama. Nekoliko stvari. Prvu stvar, kaže, je stvorio Arš. Rukama. Gospodar Svjetova je stvorio Arš. Zatim Adnu. Džennet. Adnu. Zatim Pero. I četvrta stvar je Adama. A kaže, nakon toga je kazao, kun fe je kun. Budi. I ono je bio. Na Napravi izuzetak u nekoliko stvari. A zatim je kazao riječima, a on Subhanevotala može stvoriti kako hoće. Dovoljno je, znači, ova činjenica kum fe je kun. Budi i ono i ono biva. Ono postani. Znam se te moći, Subhanevotala. Bilo šta. A vidjet ćemo nebesa i zemlju kako je gospodar svjeto to stvorio. <clears throat> Allah Đelešanu kaže Hadza halku Allahi fe aruni mada min duni. Ovo je Allahovo stvaranje, sve što vidimo, što nas obkružuje, što vidimo i što ne vidimo, sve to gospodar svjetova stvorio. To i njegovo stvaranje, a vi mi pokažete šta su stvorili drugi mimo njega. Ima li nešto se može pokazati da je neko stvorio što je vrijedno pažnji, mimo gospodara, mimo gospodara svjetova? ali su zalimi u velikoj i očitoj zabode. Takvi ne žele to priznat, takvi ne žele to da kažu, iako u prsima je kriju i prikrivaju. Imaju veliku sumnju ono što oni tvrde da je istina, kako i na koji način je sve ovo nastalo i postalo. Tako da vidimo, da ajte koje smo citirali, el haleka znači stvoriti iz ničega, nešto što nije prije toga bilo ili nešto slično tome ili ima značenje da je Allah Đelešanu stvorio nešto iz nečega poput čega znači ovi ajci ukazili, nešto iz nečega poput znači čovjeka da ga Allah Tebare Kvetala stvara od kapi sjemen. Zatim, poput primjera Ade Marije Slatu Veselanda ga Allah Đelešanu stvorio od čega? Od zemlje. Znači nije postao prije niti je nešto slično njemu bilo, nego gospodar sve to ovo zemlje, ovo zemlje je stvorio Adama. Postoji drugi način gospodara ovog znači, stvaranja, a to je da obuhvata i odredbu i stvaranje, poput ajta koju smo kazali فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْحَالِقِينَ I neka je uzviše veličanstven ko? Allah koji najljepše stvara. Ovdje Adla Đelšanu, znači u ovom ajtu obuhvata i da je odredio, kako će stvoriti i na kraju znači samo stvaranje. On je taj koji najljepše stvara, najljepše određuje i tre, učenjaci neki kažu da ima i treće značine da obuhvata i da je on taj koji najljepši oblik, oblik daje. Znači da ovaj ajt obuhvata sve tri stvari koje smo mi spominjali. I da je on taj koji najljepše stvara, zatim koji Najljepše, najljepše oblik daje, a prije toga da je on taj koji najljepše određuje, planira kako će se šta desiti ili kako će se šta naći stvoriti na dnjalku. Poslanik sallahu alijih vasalama je često učio jednu dobu koju bilježi Buharija i muslim na seždi gdje kaže Allahume leke sađatu, gospodaru moj tebi seždu činim jeo do naučite znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem je često čisto učio zašto zato što se povezuje sa halikom koji te stvorio Viječ tu nastav kaže ubika amen tu u tebe vjerujem walake aslamtu i tebi se pokoravam zatim kaže gospod poslanik sallallahu alejhi ve sellem seđe de vejhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu Moje lice je palo da učini sećdu onome koje je stvorilo i koji najljepši oblik oblik dao Allahu Ekber Takom gospodar učini sećdu Zatim kaže wa ahu wa i on je taj koji je podario vidi sluh znači tom licu vidi sluh fa tabarakallahu ahsanul khaliqin inaka Uzvišen veličanstven Allah koji je najljepše stvara. To je doba koji je poslanik sallallahu aljih i vasallam na sežu uči. Koliko čovjek kada zna značenje i kad padne na sežu, proći tu, ovu dobu. Koliko će biti iskrušćeni, koliko će biti ponizni prema gospodaru svjetova. Kada zna šta uči, koga veliča i koga slavi. Nije su isti koji znaju i koji ne znaju. Onaj koji nauči ova značenja gospodara svjetova, njegovu moć, njegovu veličinu, pa su hala, onda tek shvatiš zašto je Selef toliko ostajao na ruku, koliko su dugo ostajali na seždi i na kijamu. Jer su shvatili koga veličaju, koga obožavaju, ko je zaslužan da se slavi veliča, da se pred njim skrušeno stoji, da se njemu ruku učini i da se njemu na sežu pada. Ne znaš su bili iskrušeni, ili na kijamu, ili na ruku, ili, ili na srđu. I fala Allahu dan danas još uvijek postoje takvi. I mi smo svjedoci da su mnogi primijetili koji na takav način obavljuju namazu. Koji zaista uživaju namazu. u namazu. Uživate nivu namazu otići imeločno učiti Kur'an. Pa se diviš sam sam kakav glas imaš. Ja. Ja. Jel? Nego stvarno, znači suština toga da znaš, šta Kim stojiš? Kom je se obraćan? Šta si ti kazao kada se je Allahu Akbar na početku? Allahu Akbar. Alhamdulillah, brali. Al Koliko su so puta vidjeli, ne kod nas, i u arabskom svijetu, ja ne znam. Ja sam jedne prilike pokušao da jednog starijeg čovjeka upratim kako vam brzo klanja. Rekao ne znam da li proći, alhamdulillah, al brali al mi, eto. On je već ruku. I to je svako, ali djedo Subhanla u prvi usaf pri Usaf on kada prouči ezan za sabah namaz on imao 20ak juta i šekivajem do ejkameta on prouči on kaže džuzi po dva džuza za tih 20 minuta nekad i više znači tako dva rekata odlažja kad dođete jedni mjesta ili suneta ako već prouči i odma znači počne uči kuran samo kako strance lete ali hafiz pa ne znaš kako kad prouči kad kaňa kad klanja rekata, Ja ne znam, stvarno sam da pokušao da ga uprati i šta on proči s malo. I pokušao sam način, konka kad... Ovaj večer u pu. Nemoguće. Nemoguće. A zašto je ne... Ali ja molim da je volao Kabuli, da mu se vapa upiše. Ali ja ne mogu shvatiti da može tako neko brzo pročeti. A znam ste kad neko je skrušen, pa kada dođe i zna gdje će stati, kome će se obratiti. Gdje će gledat, Na koji način će kazati Allahu Ekber? Prošli put smo pa govorili El Kebir. Da je to rečenca za koju najviše možeš da izraziš veličanje gospodara svjetova. Svjedočiš nešto veliko, kruplo, najveće. Znači Allahu Ekber. Ništa veće ne postoje na dunjalu kod njega. Tati skrušeno sulazi. Zatim učiš dovu ono da se malo umiliš gospodaru svjetova. Prije nešto počneš tražiti. Subhaneke učiš ili neku drugu, drugu dovolj suneta posle neke soselece. Zato tek ulaziš u suru Fatih, koja opet traži za tebe kajr svaki na dunjavku nagred. Nakon toga dobiliš neku suru pa na ruku. Ti znaš koga veličaš, kome slaviš. I ravno u Fatihu, znači suru Fatihu, mi smo, alhamdulillah, završili označenje. Kroz ova imena smo je završili označenje. I onda znaš, kad kadaš, alhamdulillahi rabbil alemin, kome ham ti iskazuješ, koga pohvaljuješ gospodara svjetova, znaš gospodara, rab uzeo si. znaš Alemin, znaš sudnji dan, kako će biti Malik, Jaumid, Din, koji je istinski vladar, sudnji. uzeo si to, Ar-Rahman, ar rahim i to si završio. Kon, onda još ljepšu, još više se uživiš ljepši, Do, doživljavaš ta isti namaz. I ova imena tako znači, puno pomažu da se približimo gospodaru svjetova, znajući šta govorimo, šta iskazujemo i šta svjedočimo. I ova dova koju je poslanica sallahu alihi vseleme učio, je jedna od najljepših dova koju koju možemo znači da iskažemo kao zahvalu gospodaru svjetova na našem zdravlju, izgledu, životu, vidu, sluhu i samo znači gospodar svjetova što nas je počasti od upute i sl. Međutim, ovdje sad dolazi jedna mesela, a to je akajsko je ono bitno veliko pitanje kako svatiti Allahovu odredbu el al qada vel qadar kako to svati razumjeti znači nije samo kazati Allah je znao i odredio i to se desilo ehli sunne postavljaju četiri, e, četiri stepena razumijevanja ili četiri stvari koje obuhvataju ispravno svatanje ibn ukaj im rahimehullah kaže El Qadda wa Qadr ima četiri osobne stvari, četiri stepena. Koji ne bude imao, koji ne bude potvrđivao, takav ne vjeruje u Allahovo određenje. I sad ćemo navesti, znači prva stvara, to je el -ilm, Al Ilm, znanje. Al Qadda wa Qadr, Allahova odredba, obuhvata ove četiri stvari. I svaka odredba, svaka stvar koja se dešava, prošla je kroz ove četiri, znači, dereće. Prije svega, znači, prva stvar je el elim, znanje. A to je da je te bareke kevetala sveobuhvatno znanje. Da je imao i posjedovao znanje o stvarima koje će se dešavati, koje će stvoriti. Znači, gospodar sve to, sve što je stvoreno, On, prije nego, što je stvo... prije nego što je to stvorio, prije nego što se to našlo u svijetu postojanja, subhanahu wa ta'ala imao znanje o tim stvarima kako će izgledati. Kako će izgledati. Zatim drugo jeste zapisivanje el-kitabe. Znači drugi stepenj jeste zapisivanje el-kitabe, a to je da je Allah subhanahu wa ta'ala zapisao sve što će se dešavati u cijeljenoj knjizi Levhi Mahfudhu 50.000 godina prije stvaranja nebesa i zemlje. Allahu Ekber. Ko se može prisjeti jučer šta je učinio u toku danu? Šta, šta je Fendija učio? Našao namaz. Koju si dovu učio na ruku? Koliko si puta kazao Subhane Rabbi el -Ala? Kriješko se prisjeti sva Gospodar svjetova je imao svoje apsolutno znanje o svemu što će se desiti. To je prvo, znanje, el ilim. A drugo, da je sve to zapisano. Sve zapisano. Allahu akbar, znanja gospodara svjetova. Zapisano 50.000 godina prije nego što će se stvoriti nebesa i zemlja. To je obavezno, znači, da vjeruješ u ovu odredbu gospodara svjetova. Zatim treće, Allahova volja El Mešija. Da se ništa ne dešava, da ništa nije stvoreno, da nas ništa ne okružuje, da se ništa nalazi u svijetu postojanja osim ono što je Allah Tebare Kebetala htio. Samo što je on htio, što on hoće, što on želi, to se dešava i to je stvoreno i ništa više. Znači niko u tome ne učestvuje mimo gospodara svijetova. I četvrta stvar jeste haluk stvaranje. Tek nakon ovih stvari, ove tri znanje, zapisivanje i njegova volja dolazi stvaranje. Dolazi stvaranje. Da je sredstvo, da postoji. Da je gospodina Svetova to stvorio. Jer je on stvoritelj halik tvorac svake stvari koja se nalazi. I ne samo svaka stvar, nego svaki pokrijet. Naša dijela koja mi radimo, gospodina Svetova je stvorio. Jer imaju sekte koje negiraju da su dijela stvorena a su dijela stvorena. Mi znači vjerujemo da su stv... onaj da su djela stvorena od gospodara svjetova. Naši smiraj, naši pokrijeti, naše mirovanje, znači ne samo naše svega stvorenog, svi stvorenja, gospodar svjetova sve te pokrijte stvorio. Kao najlist kada podrtava na vjetru, sve to gospodar svjetova učinio, znači stvoreni. Zato je mnogo im kaže kako smo kazali Da ove četiri stvari koje su povijezane sa Allahovom odredbom, koji ne bude vjerovao, koji ne bude potvrđivao, takav nevjer je u, u Allahovu odredbu. Ebu Huzefa radi Allahanuhu, prenosio od poslanika sa ve a.s. da kaže Allah je stvoritelj svakog izumitelja i onoga što proizvede. Znači, svaki onaj koji nešto učini, što se nešto desi, Allah Đišan je stvoritelj osobe te, a i ono što je on znači, proizvalo, što je učinio od pokrijeta je bilo koga, znači, e, slično, sve to gospodar svjetova je stvorio. Zašto? Zato što gospodar svjetova kaže u Kur'anu وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ Allah je stvara vas i vaša djela, sve ono što vi činite. Sve to gospodar svjetova Znači stvorio. Zato nakon ovoga što smo kazali, pogledajte što kaže Ibnu Kajim. Ovo je spoznanih gospodara da je on Halik, da je on stvoritelj. Kaže Ibnu Kajim Rahimahullah. Allah je stvoritelj svega. Ljudi i džina, molim vas morate pažu, ljudi i džina. Stvoritelj nebesa i zemlje i onoga što je između njih. Kaže kada je to tako, onda nema ništa bolje ni korisnije za stvorenje od slijedženja Allahovog šarijata, mjerozakona, i traže njegove presude u svakoj stvari. Jer on Halik zna šta ti je najbolje i šta ti najbolje odgovara. Po kaže, svaki drugi lajički zakoni, mimo njegovog šarijata, su nepotpuni imanjkavi, koji nikakvu korist ne pribavljaju već samo štete. Allaho je kvr. Ništa ne koristi robovima osim šarijata, Zakon gospodara stvoritelja ljudi, pa kaže stvorenja. Pa kaže A Allah Đelešanu najbolje zna, najbolje zna svako svoje stvorenje. Znači najbolje zna. On stvorite koji nas stvorio zna šta mi je najbolje odgovara, šta mi najviše odgovara šta je najbolje za nas, a to je ta njegova cijenjena plemenita moćna knjiga o kojoj smo govorili. Ta knjiga, da se po njoj vladamo, da se po njoj ponašamo, kada se raziđemo, kada se sukobimo, da se vratimo istoj i da potražimo izlaz. I danas, muslimanjstvo, najviše je toga, ako žele blagostanje, mir, uspjeh, izuzet, ponos, da se vrati toj knjizi. U svemu. Pa čak svi naši današnji sporovi ovdje i u Bosni, kada bi se vratili tu, ugodali bi najbolju presudu i najbolji lijek za naše stanje. Jer ko, Allah Tebara Kvetala, kaže za sebe da Ahsanul Halepin, dao on najljepše stvara, a ono što on stvorio, on je najbolje odredio, a odredio je da dođe poslanik sa ovom cijeljenom plemenitom knjigom. Da bude glavna vodilja na dunjaluku koja će nas predvoditi, za kojom ćemo se povoditi, koju ćemo isčitavati i ne samo to, nego raditi, će biti poput židova. Čitati a bježati od toga. Jel? I oni koji čitaju, ne znaju što čitaju, nego da čitaš, da razumiješ da radiš potom. Takav će uspjeti i takav će imati, znači, hajr ahiretan. Zato kaže gospodar svjetova فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اَنْ دَادَ I nemojte činiti i nemojte pripisivati gospodaru šta drugi je ravnim وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ a da si svjestan toga kada vidiš koji je tvoj gospodar kakav je tvoj stvoritelj šta je sve učinio kako je stvorio kako je skladni svijet znači postavio i nebesa i zemlju kako je ukrasio jedno i drugo Ne moj takvom gospodaru, stvoritelju, prepisivati druge ravnim. ne Nemoj smatrati da, da mogu nešto činti znači poput njega, subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Na kraj ćemo navesti nekoliko ajeta koji ukazuju kakva je završnica oni koji negiraju ovakog stvoritelja. Allah je već rano u suri Fusilet, a ja je preporučujem svima vama da je počitate, posebno u Stepsir uz pojašnjenje te sure. Allah dželošano kaže kul kul innakum la takfuruna billazi khalaqa al-ardha fi youmayni wa taj'aluna lahu Reci zar vi zaista ne vjerujete u koga u onoga što je stvorio zemlju u dva dana. Allahu ekber. I ne samo da ne vjerujete nego pripisujete mu druge ravnim. Smatrate nekoga da je ravan gospodaru svjetova, stvoritelju koji je učinio zemlju takvom kakva jeste u dva dana suhao. Pa kaže dalje, velike robbu na a to je Allah gospodar svjetova. To je gospodar Allah koji je to stvorio. Nemoj mu druge pripisivati, nemoj druge smatrati da su mogućnosti da učine Nešto slično tome. Zatim gospodar kaže: "Vag'ale fiha rawasiya min fawqiha." Joni učini obrd brda po ostojanim čvrstim to isto je zemlji. Zatim kaže: "Wa bareka I tu zemljiot učinio blagoslovljeno. Što god da posiješ izrasti. Zatim kaže: "Qaddara fiha aqwataha." Joni učinio odredio na njoj raznovrsne plodove, razne proizvode. Latim kaže fi arbaati ayamin sawa'a lisailin u četiri dana za svakog onoga koji traži objašenje, evo mu objašnjenja. Četiri dana kako Jer kaže, samajva, duhanum, laha, vakarha, ta Zatim je rastalja kaže sumastavaila samaiva hi duhanun faqala laha walil ardati ta'aun wa karaha qalat ataynataa'in. Zati mi kaže uzdigo se prema nebu koje je još uvijek duhan. Dim, bio, Nakon toga kaže, kazali iz zemlji i nebesima, pojavite se sivom ili milom, pa su kazali mi se pojavljujemo, znači rade volje. Želimo da se pojavimo, bez otpora. Međutim, gospodar svetova ukazuje ovdje da je stvorio zemlju u dva dana, jel, zatim kaže da ono što je na zemlji od plodova i rastinja u četiri dana, zatim nebesa ponovo u dva dana, U nastavku, znači, a kako takako, znači, pojašenje je tako da je gospodar sveta stvorio nebesa, odnosno zemlju prvu, u dva dana, zatim je stvorio nakon toga nebesa, u dva dana, sedam nebesa, u dva dana, pa se ponovo, znači, vratio na stvaranje onoga što će biti na zemlji, od planina, znači, rijeka, drveća i svega što je ukrašena, ukrašena znači, naša, naša planeta što znači koliko dana, šest, šest dana stvaranje gospodara svjetova. I ovdje gospodar ukazuje na stvaranje zemlje, veličinu zemlje, kad čovjek promisli i razmisli koja je to moć, koja je potrebna da se to stvori, a gospodar je stvorio u dva dana, za te nebesa koje su najveći znakovi gospodara svjetova, koje obstoje bez vidljivih stubova, njegovom voljo, njegovim određenjem, njegovom snagu, njegovom moći, zatim opisuje šta je sve stvorio na Dunja aluku, na Zemlji, a nebesa koja je sjajnim, isto tako zvijezdama ukrasio, sve to ukazuje da onaj koji je učinio jeste, kaže, zalike takdirul aziz alim, a to je sve odredba koga, el aziz, moćnog i el alim sveznajućeg, moćnog, da je on taj svoje moć, koji posljed je takvu veliku moć, mogao to sve učiniti i odrediti I na kraju stvoriti. I ovdje na početku ste vidjeli, znači, zar oni neće da vjeruju u gospodara koji je sve to stvorio. Nakon toga kazivanja o stvaranju i što je sve gospodar sve tova stvorio, dolazi prijetnja svakom onome koji poriče, koji negira ovoga stvoritelja, gospodara svjetova.